Ezt már mondtam, hogy sejtető is volt, folytatjuk az, az apostolok cselekedeteit, most olyan azt mondta, hogy az etikuségekhoz írt el, lehet, akkor eléggé komoly időzelakva lennék, kapcsolatok is velek egy kicsit. A legutóbbi dolog, amit megnéztünk, az egy nagyon komoly dolog volt, ami ijesztő. Egyrészt két ijesztő dolgot néztünk, az egyik a vagyonközösség volt, ami talán ijesztőbb, mint hogy azok, akik ezzel a vagyonközösséggel kapcsolatban becsapták is, azok meghaltak, nem tudom, melyik a rosszabb. De ugye volt részről anániás és Szafirának az élet, és mindig készültem a Szafirát, rendszeresen két ebből írtam a Szafi című, de a mondom, neki semmi köze nincs hozzá. És egy kicsit el szeretnék visszanyúlni így a, a tanításnak a legelején, hogy, hogy, hogy, hogy miért történt ez az egész dolog, és hogy milyen hatása volt, mert látjuk azt, az apcsolót az 12-től nézzük meg ma, látjuk azt, hogy, hogy komoly hatást gyakorolnak ezek a történtek. Mindenkinek a városban. Tehát nem csak az, hogy Péternek lett egy ö, újabb, nem tudom, mint a játékokban, amikor elérsz egy adott dolgot, akkor kapsz egy ünnevezeti öcsítményt, egy ilyen teljesített célt, és akkor Péter vagy a lelkek megítélés, és aki megjelent a feje fölött, és tapasztalati pontszóval. Nem, nem, nem, nem csak egy, egy ilyen Péternek volt egy nagy bizonyosság, meg ott a kis gyülekezetnek, hanem azt látjuk, hogy az egész városról hát ennek az élet a hírja, hogy két ember megy és nem jönnek ki, és el is hát kijönnek csak nem a saját lábukon. Úgyhogy nézzük is meg a 12 14-ig, hogy, hogy mi, mi zajlott le ezután. Tehát 12-től 14-ig, 12 14. Az apostolok keze pedig sok jel és csoda történt a nép között, és mindnyáján egy akarattal a salamoncsarnokában csarnokában voltak. Mások közül pedig senki sem mert hozzá csatlakozni, a nép pedig nagy tiszteletben tartotta őket. Az urban hívők, hívők száma férfiak és nők sokosságával egyre növekedett. Ö, azt látjuk, hogy mindenki fél csatlakozni Péterékhez, ami nem csodálom, mert ugye volt két ember, akik füllentettek idézőelbe egyet, vagyis eltitkoltak valamit, és meghaltak. És ö, ez, tehát hogyha szeretnék politikailag korrek lenni, akkor ezt most egy hosszú olyan magyarázatot adnék, amiben mondok is valamit, meg nem is, de az igazság az, hogy ezzel Isten szeretett volna úgymond példát statuálni. Uh, ugyanis, ha belegondoltok, hogy uh, ugye, mint mondtam, most több friss házas van, meg vannak idősebb házasok is köztünk, ha van egy, uh, egy feleséged, egy menyasszonyod, vagy egy vőlegényed férjed, hát hogy kinek mi éppen, uh, fiúknak, lányoknak, fiúkhoz fontosan mondani, akkor uh, ha valaki, a, valaki akar rosszat akar neki, akkor szorul. A, tehát a lányok ők átmennek ilyen karmolóba, a fiúk meg, majd megszorul az öklük, hogy... Hm. Miért várjuk tőle azt, hogy hagyja, hogy bármi ö, rossz dolog megtelepedjen az ő, az ő, az ő, az ő mennyasszonyának az életében, a gyülekezet életében? És ijesztő, baromira ijesztő, és nem fogunk tudni azt mondani, hogy az azért van, hogy nem kell félni, Isten nem fog megoldni. Tehát nem tudom, mert nem látok ilyet a Bibliában, hogy ők voltak az utolsók akiket Isten megölt a bűnükért. És nem azt mondom, hogy Isten minden bűnünkért megölne, mert akkor itt nem lenne senki, én lennék az első, meg se születtem volna szerintem. Tehát értitek, hogy itt van benne egy nagyon erős üzemet, Ananiás és szafira történetéből, hogy Isten mit akar ö, megmutatni. És Isten nem azt akarja megmutatni, hogy vigyázzál, mert ott van Demoklés kardja a fejed fölött, vagy a szívű fartus, meg nem tudom, mert van, aki kezdve magyarázzak, hogy a meg, így a szégyentől szívű fartusa lett. Aztán Szafira mellalakad az érvre, és hogy miért az, hogy Péter megmondja, és Szafira meg is hal, tehát ott, ott már ez nem működik. Látjuk azt, hogy Isten nem engedi azt, hogy a bűn megtelepedjen a gyülekezetben. Itt a gyülekezetnek a leges-leges legelején vagyunk. Úgy képzeljétek el ezt, hogy ez volt a leges legelső gyülekezet, a legelső gyülekezet. Most hány gyülekezet van? Több százezer szerintem. Vagy lehet, hogy mi a Jós nagyság, nem a hogy van, ha a kis házi csoportokat mindent figyelembe veszünk. Isten már a legelején megmutatja, hogy figyelj, ne add magadnak a dicsőséget. Elvetettől is van ilyen más is, aki meghal a Bibliába azért, mert a dicsőséget elveszi Istentől. Ö, Isten nem engedi azt, hogy dicsőséget valaki magának tartsa. Ó, mi beadtunk mindent, ugye mennyire királyak vagyunk, pedig nem adtak meg mindent. Ha az lett volna, hogy beadnak mindent és utána verik a mellüket, akkor megdicsérték volna az emberek, és akkor azt mondja Isten, hogy nem megkaptátok a jutalmatokat. De hogy Isten ezt nem engedi. És Isten nem engedi azt sem a gyülekezetben, itt azt látjuk ebben az esetben, hogy, hogy valaki hazudjon neki. Ők azt gondolták, hogy becsaphatják Istent. És hogy szomorú dolog, és mondom, politikai nem korrek, de ez a két ember ez azért halt meg, mert, mert egy, megtűrtek egy bűnt az életükben, És az Péter is mondja nekik, hogy miért hagytátok, hogy a becsap, becsapjuk, titeket, hogy miért hagytátok, hogy ez belrakja azt a az életetekbe. És látni kell azt, hogy, hogy, hogy Isten nem a bűnös gyűlöli, hanem a bűnt gyűlöli ennyire. És nem tudom, hogy Isten azért azért vette el nek a két embernek az életét, hogy most akkor pokol őket, vagy üdvözültek, nem tudom. Valószínűleg a gyülekezetnek aktívtak, megtért tagjai voltak a gyülekezetnek. Nem hiszem azt, hogy Isten ezért véglegesen őket így a pokol, kénköves bugyrainak le, pont a, nem tudom, Hitler és Sztálin mellé rakta be, hogy ők már ott voltak, amikor jött Hitler és Stálin, vagy nem tudom, hogy megtértek-e. Hanem Isten a bűn gyűlöli ennyire, és nem engedi azt, hogy, a, hogy az életünkben ott legyen a bűn. És valamikor drasztikus eszközökkel nyúl bele. Valamikor, valamikor hagyja, hogy rájöjjünk a saját eszünkből, hogy hát nem kéne mégse ezt csinálni, és valamikor drasztikus eszközökkel belenyúl. És kell lefélnem attól, hogy Isten büntetni fog. Mert ahogy bennük is félelem volt, ugye ahogy olvastuk ugye, a Jeruzsámi lakosokból, hogy bennünk is lett egy félelem, hogy uha, hát én, nekem én nem kellett beadnom a föld, nincs földem, amit nem tudtam eladni, és ezért nem tudtam a 90%-át beszolgáltatni, de hogy hogy, hogy az én is volt, hogy majd hazudtam Istennek, vagy hogy, hogy mondjuk megtagadtam Jézust. vagy tehát, hogy így lehetnek olyan dolgokat felhozni, amik olyan halálos keresztény bűnnek lehetne tekinteni. De kell a -e félnünk Isten büntetésétől. lapozatok részes, a zsidókhoz ért a 12-höz, zsidók 12 és 4-től 8-ig olvasom. Zsidók 12, 4-től Mert a bűnnelleni harcban még nem álltok ellen egészen a végig, és elfelelkeztetek az intézsőre, amelyen értek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fielvel fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül való vagytok, amelyben mindenki részesül, akkor korcsok vagytok, nem pedig fiak. Egyszerűen az, hogy, hogy Isten gyermekei vagyunk, az tartozik a fenyítés, ugyanúgy, mint ahogy ha mindannyian voltunk gyerekek, kaptunk fenyítést a szüleinktől, ahogy valaki most is aktívan kapja, De hogy nem most éppen nem, de egyébként lehet, hogy előfordul. Tehát, hogy, hogy a fenyítés az egy szükséges dolog bizony, az kell arra, hogy a Jóra neveljenek minket. Lehet motiválni, tehát van ugye a pozitív pszichológia, hogy a jó dolgok megerősítésével rögzítsünk jó dolgokat, de igenis van, amikor szükség van a, a büntetésre. Például a tesó még az unalkohómat nagyon, nagyon jól nevelik, meg minden, de mondjuk, amikor most hazavittük őket Budaörse, akkor, akkor az olive nagyon elkezdett hisztízni. Két napig evett cukrot, és azért, hogy cukor, cukor, cukor, cukor, otthon nem kap cukrot, úgyhogy... Kicsit szét volt pörögő, lelkileg minden, hogy. És, és mondták, hogy ne, nem, nem, nem, próbáltak szépen, hogy majd vagy ebéd után, majd izé valami. És akkor mondták, hogy az anyukája jó, ha nem vagy oda abba, akkor bemehetsz a gondolkodós szőnyegre, ott leülhetsz, és ott lehet duzzogni, meg lehet gondolkodni. Időnként fenyíteni kell egy jó nevelt gyereket is. Nálatok is magam nem is. Sem. Sok gyerekből elő-előfordul, hogy fenyíteni kell. Egyszerűen elengedhetetlen a fenyítés. És van amikor, hogyha a gyereked a konnektorba próbál belenyúlni, akkor nem az lesz, hogy megkéred szépen, hogy ne tegye, hanem első dolog, hogy odajutsz a kezére, mielőtt még megrázza az áram, és utána a gyereknek, meg, a gyereknek megfelelő fenyítési módon a tudtára hogy az életben többet nem próbálja meg, mert ha te nem vagy ott, akkor ő ott marad. Szükség van a fenyítésre. Bármennyire is nem szeretjük, mint egy a gyerek se szereti, és utána lázadozik a szülő ellen, pont mint én istenem, amikor engem fenyít, szükséges ez a dolog. Azért, mert a fenyítés az a törődő szeretet. Az egyenlő a törődő szeretettel. Ha nem szeretne minket Isten, akkor nem foglalkozunk. azt mondja, jó, meg halljatok bele a és ott hagyna minket, hogy online és szafiraként hazudjunk neki, meg csaljunk, meg minden ilyesmit. De Isten szeretne minket, és ezért... Igen, és amikor belenyúl az életünkbe, akár lágyan beleszól, akár keményen bányul, akkor az mind azért van, mert szeret minket. És ne, ez fog, fogadjuk el, ez egy ilyen lelki igazság, bármennyire is nem szeretjük meg, meg, meg ilyenek. És ö, azt olvassuk utána, hogy, hogy, hogy az egész nép ö, senki sem mert hozzájuk csatlakozni, az egész nép tényleg nagy tiszteletben tartotta őket. Látjuk azt, hogy azért, mert, mert Péterékben, meg, meg hát alapvetően Isten ezt idezett, tehát nem Péter itt a király, hanem, hanem Isten a király továbbra is, de hogy Isten adta ezt, ezt a megalkuvás nélküliséget, mutatta ezáltal félelem is tisztelet lett az emberek, Azt mondta mindenki, hogy ez egy komoly dolog. Ez nem csak egy játék, nem csak az, hogy valami újdonság dolg, és erről majd később megnézzük Gamaliának a, a tanácsát, amit ad a, a, a legfelsőbb tanács, a vezetőknek, hogy mit kezdjenek végül is Péterékkel. Voltak sokan olyanok, akik mindenféle szektákat, meg, meg önyörült messiások, akik mindenféle csoportosulásokat vinítottak, és ezek mind elhaltak. De látjuk azt, hogy Isten súlyt ad az ő, az ő szavának, az ő véleményének, az ő, az ő látásmódjának. És és Jézus követése nem egyszerű. Tehát az evangélium, a kereszténység, és itt nem arról beszélek, hogy valami felekezethez tartozni, hanem amikor, amikor az életed átadod Jézusnak, és, és hagyod, hogy dolgozzon, amikor megtérsz, akkor az nem egy könnyű dolog, hanem már a legelső pillanattól kezdve, támadva vagy, és nehézségek vannak, és még Isten is úgy érzed, hogy néha ellenet fordul, mert úgy mert beleszól az életedbe, hogy ezt nem kéne, vagy néha, szépen néha halállal, mint ahogy itt van. De hogy hogy mégis döntünk mellette, mert ott van az egészben a szeretet. Isten nem, azért, nem az volt Istennek a célja, hogy mindenkire, mindenkire frászt hozza, és soha többet senkinek akarjon keresztény lenni, még véletlenül sem. Mert akkor Péterre kezdte volna, hogy megüri, mert Péterre is volt bűn elég. Hanem... hanem hanem ez egy komoly elköteleződés igénye, vagy, vagy komoly, a döntésük egy komoly elköteleződésből kell legyen. És erről beszéltem már biztosan nektek, hogy miért vannak a katolikus templomokban a szenteknek a csontjai kiratva. Jó, ez egy másik dolog, hogy ebből végül is csináltak egy eléggé komoly tévtanításos jellegű irányzatot, de hogy alapvetően azért volt, mert amikor az első keresztényeket, amikor elkezdték üldözni, most, Fordul komolyra a keresztény üldözés, tehát már az abcsel tartunk, és már a hétben már, a 7 már embertőlnek, keresztény tőlnek a hitéért. Az volt, hogy kivitték, akik meg akartak térni, és meg akartak keresztelkedni Jézus nevére, azokat kivitték azoknak a keresztény mártiroknak a sírjaihoz, akik, akiket Jézus nevért öltek meg, akik nem tagadták meg, és azt mondták, hogy figyelj, meg akarsz keresztelkedni, ő azért halt meg, mert vállalta a hitét. Vállalod ezt is, akár azt is, hogy ilyen és ilyen körülmények között meghajál, hogy ez a Szent xy tette? Szent, mint Isten emberetette. És aztán később, amikor nem tudtak már kimenni a közbiztonság megromlása miatt, úgy, amikor a, a vizigótok, akik leronták Rómát 300 val amikor valahogy úgy, akkor bevitték a csontokat a gyülekező helyekre, a kombákba a házakba, és akkor azt mondták, hogy ez a csont, ez az is ehhez tartozik. A csontok azok a Másoknak a szenvedései, meg úgymond a mártirok, a missionáriusoknak a, a, az elköteleződése. Nekem például nagy, nagy példakért, hát nem azt mondom nagy példakért, nagyon olyan ö, nagy tisztelt eltekintem Watchman Niet, aki, aki a kommunista rezsim alatt volt, kínai két Kínában missionárius. És az ő halála nagyon érdemes elolvasni, tehát szívszorító, egyrészt van egy nagyon erős szerelmiszál a halálában, meg, meg egy még erősebb szerelmiszál Krisztus felé. És hogy, hogy ezek az emberek komolyan vették. És végül is azt nem írtam le ne ezt az ige verset, de van az a, az a széles, széles az az út, ami a pokolba visz, és keskeny az az életre. És kevesen vannak azok, akik a keskeny úton vennek, mert ezt az elkatalazőt és nehéz meghozni. De az a baj, hogy aki nem hozza meg az elköteleződést, az a széles utat választja, ami nem Istenhez visz. A jó hír az, hogy vannak átkötések a kettő között, jó? Tehát mindig van lehetőség áttérni a keskeny útra. De igenis ezt meg kell hozni, ezt a döntést. Nem szép, politikailag nem korrekt nem egy reklámszöveg. Ezért nincsenek olyan TV-spotok, hogy Jézus meghalt érted, fogadd el, és lehet, hogy te is meg fogsz halni érte. De hát ilyenek nincsenek, mert ezeket nem vágyik az ember rá, de mégis ebben van az élet. Ebbe a, ebben az oldaladásban, ebben az elköteleződésben. És mondtam, hogy ezt ne tekintsétek károztatásnak, mert senki nem tud mindent beleadni. Jézus volt az egyetlen, aki mindent bele tudott adni. Legyen ez egy bátorító dolog, hogy, hogy igen, gondoljuk el és szálljunk a magunkat. Őrült módjára, mert ez őrültség a halálra jelentkezni, és azt mondom, hogy, ha kell, meghalok, Ez egy őrültség, de a világ szemében bolondok voltunk. Eddig is, most is, és ezután is azok maradunk. Amikor azt látjuk, hogy Péter, a nagy tanács, Péter és János a nagy tanács előtt van a negyedik fejezetben, akkor is látjuk azt, hogy kiállnak a döntésük mellett Krisztusban, és beszélnek is róla, hogy mi apostolai vagyunk Krisztusnak megerősítik, még jobban vállalják, és ö, mi alapján bízunk meg valakivel, mi alapján bíznak meg ők, ők Istenben? Hogy Isten meg fogja őket menteni. Nem feltétlenül a haláltól, meg ilyesmit, ugye János volt, Péter erőszakos halált volt, János ő természetes halált. Ö, miért van az, hogy, hogy, hogy rámerjük bízni az életünket, egy olyan Istenről, aki lehet, hogy a halálba fog minket vinni? Ezt úgy lehetne egy szóval mondani, hogy referencia. Most hétvégén elutaztunk szüleimhez, és a péntek este átkopogtam a szomszéd nénihez, hogy péntek délután hogy van egy kis fasírt, ami még maradt az altáról, csütörtökről, és hogy hát nem szeretnénk, hogy megromoljunk, a földadón. de jó, hogy jössz, mert hogy azon a kérdésem, hogy a lányomhoz jön a barátja, és mindig a nyíltkor a szoktam aludni, de nálam most nem tudok, szóval alhatok-e állatok? Mondtam, hogy hát de hát, Jutkaré, mi nem otthon. És akkor így láttam, hogy ezért nem zökkenti ki a gondolatmenetből, és így, így mondtam, hogy hát megbeszélem az és Így gondolkoztunk, hogy hát most jutka, én itt így, nagyon kedves, meg tényleg segítőkész, meg minden, de azért mégis csak a saját az ember ott hagyja hét hétvégére a kulcsot a lakásához. Most nem azt mondom, hogy hatalmas mennyiségű pénzekkel és iszonyat értékes műszaki cikkekkel rendelkezünk. Nagyon szeretem a műszaki cikkeimmel, de hát nem nagy értékűek. És így, így gondolkoztunk, gondolkoztunk, és így, így most minden legyen, hogyan is mondtam utcának, hogy a jutka néni egy ügyvédnél takarít több házába, ahol olyan mennyiségű értékes cuccok vannak, hogyha akarna valamit gondolkodás nélkül elvihetne. De hogy már egy bizalmi állásból bizonyított, tehát egy ügyvédnek sok épületében, irodájában mindenhol takarít, nem hiszem, hogy minket fog kirabolni. Volt egy jó referenciája, ezért ez a bizalmamnak egy, egy erős alapot adott. És ugyanegy Istennek is van referenciája az életünkben, és arra majd később visszatérek, hogy hogy, hogy Isten bizonyított, Péteréken keresztül is bizonyított, és a 15-16. versben látjuk azt, hogy Isten továbbra is bizonyít, hogy továbbra is megmutatja azt, hogy megéri bennem bízni, hogy én nem, lehet, hogy halálba foglak vinni, de, de hidd el, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy én, én erősebb vagyok a halálnál, és megtartalak téged, és a lelkednek örök életem van. És hidd el azt, hogy ha én elhívlak valamire, akkor abba használni is foglak, és nem próbálkozok veled, hogy na, legyen már valami. 15-16. vers az abcseum Úgy Ugyannyira, tehát hogy nőtt tudja a hívők sokassága, ugyannyira, hogy ágyakra és sodályakra helyezve az utcákra hozták ki a betegeket, hogy az arra elhaladó Péternek legalább az árnyéka érje valamelyiküket. Jó vagy napsütés lehet, hogy a nyárnyékében A szomszéd városok sokassága is Jeruzsálembe gyűlt, és elhozták a betegeket, és a tisztátalan lelkek, lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak. Hát ez egy meggyőző erő, leginkább az, hogy mind meggyógyultak. Nem az volt, hogy némelyek meggyógyultak, én máshol a Bibliát, hogy némelyek meggyógyultak, némelyek megmenekültek, és a többi azt ír, hogy mindenki meggyógyult. Isten Péterék döntésére, meg ezeknek, akik csatlakoztak Anániás és szafira történtek, ellenére hozzájuk és megtértek, azoknak Isten ad egy bizonyítékot, hogy figyeljetek, én erős Isten vagyok. Én nem. Nem egy haragú Isten vagyok, aki, aki minden hibát és, és elesettséget és problémát azonnal halállal jutalmaz. Hanem, hanem Isten Péteren keresztül az árnyékával meggyógyít embereket. Az árnyékával. Nem kellett gyógyító Isten tisztelteket tartani a Péternek, nem kellett vizet fröcskölnie, nem kellett órákat imádkozni és böjtölni, semmi ilyesmit, hanem hogy elment Péter, meggyújultak az emberek. Isten bizonyít Péteren keresztül. Ha valakinek meg lett volna lehetősége, hogy elbízom magát, szerintem Péter volt a, addig a történelemben a legösszélyesebb pozícióban. Főleg úgy, hogy Péter előtte elég jobb bizalommal terüebben volt, legalábbis mikor még Jézus a földön jár. Látjuk azt, hogy, hogy, hogy Isten dolgozik rajtunk keresztül, és nem tőlünk függ. Ugyanúgy, mint ahogy egy megszólal a hangszólóban a énekhang, vagy bármi és hogy nem a hangszó találja ki a dallamot, az csak továbbadja hanem ugyanúgy, ahogy Isten rajtunk keresztül dolgozik, ő adja az erőt, ő adott Péteren keresztül is erőt, ő volt az, aki bizonyított, ő végez minden munkát. Többször elmondtam már az apostolok cselekedetei, ez nem az apostolok cselekedete, hanem a Szentlélek cselekedetei. Vagy Szentlélek mit tett az apostolokon keresztül? Az apostolok csak egyszerű hangszórók, egyszerű csatornái Istennek. És Isten igazolja azt, hogy aki, aki beáll hozzá a csatornának, az, az, az, azt, hogy használni fogja csodálatos módon és meg fogja menteni őt és ki fogja hozni olyan helyzetekből, amit mindjárt meg is nézzünk. Ö, és Isten nekünk is hitelesíti magunkat. A Józsué négyben van egy olyan ö, dolog, hogy amikor átjönnek a Jordánon, Józsué 4, -4 négy találjátok, akkor azt mondja Isten, hogy állítsatok emlékoltát. a Jordánból vegyetek ki köveket, ugye megállítja Isten a Jordánt, átjön a nép, és azt mondja Isten, hogy menjetek vissza, szedjetek össze csináljatok egy oltárt, hogy amikor a gyerekeitek megkérdezik, hogy ez miért van, akkor elmondhassátok azért, hogy Isten, Isten megálltott a Jordán, és csodálatos módon behozott minket Kánámba. Egy emlékoltár, egy adott dolog, amire, amire emlékezhetsz, ami, ami egy bizonyíték, egy vizuális bizonyíték ebben az esetben Isten, Isten gondoskodásának, Isten szeretetének, Isten hatalmának. És hogy Isten ad az életünkben, akár más életén keresztül, akár a saját életünkön keresztül ilyen hitelesítő dolgokat, ilyen referenciákat, hogy emlékezz vissza. Nekem egy nagyon komoly emlék, amit, amit mesélte, amikor megvettük a lakást, és négy napon múlt, hogy, vagy három, hogy nem raknak ki minket az utcára, minden cuccuk nélkül valószínűleg. Tehát, hogy, hogy Isten nekem is épített az életemben ilyen oltárokat, amikre visszaemlékeztetek, amik referenciák az ő erejének az én életemben. Vagy, vagy, vagy másokon keresztül, rajtatok keresztül is van olyan, van egy csomó olyan dolog, ami, amiben látom azt, hogy Isten hogyan gondoskodik. A is történtek olyan dolog, amik nekem, nekem ilyen bizonyítékokként szolgálnak. És biztos, hogy nektek is van ilyen, ami más életéből egy referencia, egy bizonyíték Isten hatalmára. Isten mindig mindig, bizonyítja magát. Isten mindig erősebb, mint a, mint, a, mint a sátán. Mindig erősebb, mint a világ. És azért, és ő azt várja, hogy, hogy kötelezőjetek el mellettem. Köteleződjük el, mert az erős Isten mellett e, És a 17-től a 20-ig akkor látjuk, hogy kezdenek már a körülmények komolyra fordulni. Tehát, mintha amiről eddig beszéltem, az, az minden lenne igaz. 17-től 20-ig. Ekkor azonban felállt a főpap és mindenki, aki vele volt, úgy az jó sok ember látott, azaz a szadeceusok felekezete betelve irigységgel elfogták az apostolokat, és a közöns, közönséges, börtönbe vetett, közönséges börtönbe vetették őket. De az angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, kivezette őket, és azt mondta nekik, menjetek, álljatok a templomban, a népben, és nekik ennek az életnek minden beszédét. Bekerülnek egy börtönbe, komolyabbra fordulnak a dolgok, Péterék ugye elköteleződtek, vállalták, hogy a nagy tanács előtt már korábban, hogy ők továbbra is hirdették Krisztus, akkor megfenyegették őket, most börtönbe is zárják. És, és Isten megjön, és azt küld egy angyalt, hogy figyelj, hozz ki őket, kihoz, és mondja nekik, hogy akkor menjetek vissza a dolgotokra, ki a templomba és mondjátok, amit eddig mondtatok, ami egyre több, és több, és több, több fenyegetésű az életetekre. És mondhatnánk azt, hogy Isten köröményeinket a körülményeinket, de... Csak Isten a körülményeink felett áll. Fölötte van minden körülményünknek. Minden, ami azt mondjuk az életünkre meghatározó, az Isten arra meghatározó, ami meghatározó ránk. Isten mindig a körülményeink felett áll. Ezért nem fogja azt mondani, hogy jaj, hát te veszélyben vagy, húha, akkor álljunk meg, mert azért itt most már komoly dolgok forognak kockán. Ha én azt mondom, hogy ú, Istenem, álljunk meg, mert komoly dolgok forognak kockán, akkor Isten azt mondja, hogy álljunk meg. De Istennek nem ez a célja. Nem gyávaságot kaptunk tőle, hanem bátorságot. És a Filippi 3-ban olvashatunk erről, a, hogy miért kell a hozzáállás, amit, amit itt Isten vár. Filippi 3, 12-14. Filippi 3, 12-14. Nem mintha már elérte, elértem volna, vagy már tökéletesen lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem azokat, amelyek mögöttem vannak elfelejt, azokat pedig, amik előtte vannak, nekifeszülve célgyenes útok Istentől felülről való elnyúvásának jutalmáért, amelyik Krisztus Jézusban van. Pál itt arról beszél, hogy nem jutottam még odáig, hogy tökéletesen lennék, meg már a mennyben lennék. És van a hátam mögött sok minden, amiről mondhatnám azt, hogy én köszönöm szépen, de ebből nem kérek, de én mégis futok előre a, felé, a felé, amit Krisztusban nyertem. Mi az, amit Krisztusban nyertem, az örök életet? Én megyek előre, nekem van egy mennyi perspektívám, ezt mondja Pál. És Isten ezt várja tőlük, és ezt szeretné, hogyha nekünk is ilyen perspektívánk lenne. Azt mondani, hogy oké, okay, hogy a körülményeim mellett mondanak mindennek, oké okay az, hogy, hogy veszélyben van az életem, vagy veszélyben van a megítélésem, vagy veszélyben vannak a anyagi lehetőségeim, erről beszéltem már többet. Az a, az epizusi levér, ugye rengeteg ilyen konkrét dolgot felhoz, akkor is azt mondja, hogy Isten, hogy legyen egy mennyei perspektívát, figyelj! Te olyan dolgok után futsz, aminek nincs értéke az örökké valóságban. Én viszont a legnagyobb értéket adtam meg az, az, az örök életet velem. Az örök közösséget a teremtőtől. És uh, hogyan tudok én jó apostol lenni? Ugye beszéltem erről a kicsit teológiai kettősségről a hogy az apostoloknak egyrészt tekintjük a 12 apostolt, akit Jézus kiválasztott, vagy hát most lehet ugye még vitatkozni, hogy hogy hívták a 13-at? Bar, bar, nem Barnabás. hát Mátyás. Mátyás, köszönöm szépen, látszik, hogy mondtam a teológiával. Tehát, hogy most vitatkozhatunk hogy a pontosan úgy, de hogy Jézus tanítványai, akiket kiválasztott az elitklub, de az apostol az azt jelenti, hogy küldött egy Üzenettel megbízott, aki el van küldve az üzenetet mondja el, egy adott személynek egy adott csoportnak. Milyen apostolok vagyunk, milyen küldöttek vagyunk. És úgy tudok apostolni, úgy tudok hogy ha van mennyi perspektívám, és bármi is az ára megfizetem. Mert egy megfizethetetlen dolgot viszek, egy megfizethetetlen dolog az üzenetem. És, és ez, ehhez döntés és bátorság kell. És ha megnézitek, a, a, amikor először vannak a tanács előtt Péterék, akkor amikor visszamennek a gyülekezetben, miért imádkoznak értük? Hogy Isten adjon nekik bátorságot, és hogy bizonyítson Isten továbbra is, hogy tegyen csodákat az ön erejéből. Döntés és bátorság, ez a kérdőleg kell. A döntés rajtunk múl, a bátorságot Istentől tudjuk élni. Mert a saját bátorságunk az addig elég, ameddig nem jön valami olyan amit már nem tudunk átugrani. Nem egy olyan körülmény az életünkben, amire azt mondjuk, hogy hát én most szívem szerint behúznám a féket. Bátorságot tud adni Isten, hogy olyankor meg, és erőt is fogadni ahhoz, hogy azokon a dolgokon tudjon minket. És ha nem tenné is, nem arról szól, hogy legyőzünk minden akadályt, hanem arról, hogy kitartsunk végig az apostoli elhívásunkban. 21-től olvassam tovább, tehát abcserőt 21-től. Ugye ott álltunk meg, hogy megmondja Isten egy angyalon keresztül Péteréknek, hogy na vissza visszatanítani 21. vers. Azok pedig azt hallva jókor reggel, tehát korán reggel bementek a templomba és tanítottak. Amikor a főpap is kísérlete megérkezett, összejittek a nagy tanácsot, Izrael vénények egész testületét és elküldtek a, a börtönbe, hogy vezessék el őket. Amikor azonban a poroszlók oda mentek, nem találták őket a börtönben, visszatértek tehát és jelentést tettek. A börtönt ugyan nagyon erősen bezárva találtuk, és az őrök is az előtt álltak, de amikor ezt ott van senkit sem találtunk. Amikor a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek, hogy ez ugyan mi lehet. Megjelent azonban valaki, és hírul adta nekik, íme azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban és tanítják a népet. Itt két dolog történik, az egyik látjuk azt, hogy Péterék nem álltak meg a, ott, amikor elértek a saját erejük végéig, értsd, hogy nincs nálunk börtönkulcs, hanem amikor Isten kivezeti őket, ugye Isten átvezet minket azokon, tehát ha Istennek cél van, akkor az ugye így fogja rajtunk keresztül És utána ők, ők azt mondják, hogy Isten hitelesítette magát, és Istentől kérek bátorságot, és menjek is tanítok. Úgy, hogy először megfenyegették őket, veréssel, most börtönbe zárták, ők mégis mennek. És... Azért vállalnak kockázatot, mert valami értékesebb dologról van szó, mint az életük. Ez olyan dolog, mint a pilóta játék, hogy befizet 1000 forintot azért, hogy megnyerj egy 1 millió forintos valamit. És akkor befizeti mondjuk 1000 ember azt, vagy 1500, 2000, ezer ember az 1000 forintot az 1 millió forintos földiért, értelemszerűen a szervező jól jár vele, a többiek közül meg egy aki megkapja az 1 millió forintot. Hát nem mondom, hogy mindenki boldog, de mindenki azt mondja, hogy ó, csak egy ezres buktam el a dolgon. Kicsit ilyen. Hát nem ilyen, nem ilyen Isten járás, mint a pilótajáték, játék, de értitek, hogy, hogy egy értéktelen dolgot egy sokkal értékesedbért adok be. Én vagyok az egyedüli játékos a főnyereményért. Mert mindenki főnyereményre jogosult. És mindenkinek be van készítve a személyes főnyeremény. Mindenkinek ott van a hely elkészítve a mennyben. És Isten nem azt mondja, hogy érjétek el, dolgozatot meg ezért a helyére, a mennyben, mert hát ha valahol drágák az ingatlanárak, akkor a mennyországban azok. És, és Isten pedig azt mondja, hogy, hogy figyelj, én egy értékes, értékesabb dolgot tartogatok neked, mint az életed. Ne a kis ezresekhez ragaszkodjál, hogy hanem mondd azt, hogy adsz egy ezres, adok egy millió forintot. Hát kine add el nekem két darab ezres, nem? Mindenki az összes pöldje megöld, sem elváltad neked több ma. Tehát biztosan nemnek. És nekünk is legyen ott a hit, legyen le, le a hitünk. Abba, hogy, hogy örök életünk van. Hát ahhoz képest, mi az el ma visszarevő 30-40-50-60-70 év. Hát 70 évet beadni tízezer végtelen ért, a biztosra, hát ez, ez megéri. Lehet, hogy az a 70 év az ugye el fog menni, meg a, a halálom se lesz egyszerű, de hogy, hogy miért nem? És most nem azt mondom, hogy mindenki menjen ki és ide hozzáállással, rohanyoljon bele az összes provokatív lehetőségbe, és menjen el, és az ISIS-nak mondja az evangeliumot. Nem ezt mondom. Lehet, hogy Isten erre fog hívni, ezt sem mondom, hogy nem erre hív. De nem erről van szó, hogy mártírok és ostobák legyünk, de hogyha meg kell adni az árát, fizessük meg az árat, Isten követésének. Miért? Mert Krisztus is megfizette az árát. Annak, hogy, vele, hogy, hogy, hogy, hogy kapcsolatba kerüljünk az atyával, és őrök lehessen. És az a kérdésünk ilyenkor, hogy, hogy mit vagyunk hajlandó kockáztatni, hol van az engedelmességünk határa. Péteriknek itt lett volna az engedelmesség határa. Látjuk azt, hogy Péter egészen a kereszt volt engedelmes. Tehát ő így, így te Pálnak azt a, a szavát, hogy Jézus engedelmes volt mind, egészen a, a kereszthalálig. Pétert is keresztre feszítették, ő is addig vállalta, képes volt a végletekig elmenni. János is valószínűleg képes lett volna elmenni, de Isten neki más utat tervezett, ő megírta a jelések könyvét, aztán öregedésben meghalt. Az is valami, nem tudom, hogy... Egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál. Emberileg igen, azt mondjuk, hogy jaj, szép kort megért élettel betelve, hát. unokák az ágyam mellett mosolyol az arcán, meghalt. Emberileg lehet, hogy az értékes dolog, de az örök szempontjából teljesen mindegy, hogy most meghalok, vagy 80 évesen szép kor után meg, meg, meg minden jó dolog közepett az öröki szempontjából, nincs értékkülönbség. És Péterék ugye engedelmesek, és miért? Azért, mert a szent lélek valóságos az életükben bizonyított. Ott volt először ugye, hogy nyelveken szólnak, nyelveken tanít, és megtérnek egy csomó. Ott van az, hogy, hogy meggyógyítják a sántát, ott van az, hogy megszabadulnak a börtönből, ott van az, hogy annál és a szapírnál látjuk a lélek megítélésének ajándékát. Hogy odajönnek, Péter rájuk néz, és mondja, hogy mi van a szívükben. Amik valószínűleg nem egy meg két ember hozott oda pénzt hozzájuk, hanem valószínűleg utána néztek, hogy Á, az a telek az megért nem tudom, ezer forintot és ti meg 600-at hoztatok itt valami gyanús, és akkor blöfföld egyet és bejött. Látjuk azt, hogy ott, ott Isten megadott neki egy olyan nagyon ijesztő ajándékot. Isten bizonyította magát Péternek, és Péter azért, mert bátran menni. És az a kérdés, hogy több -e a mennyei perspektíván, vagy több, több vagyok-e mennyei perspektívából Péternél, vagy kevesebb, vagy most hogyan viszonyulunk Péterhez? Mert itt van Szent Péter, ugye a, a kőszikla, akire, akire az anya szent egyház föl lesz építve ugye az első pápa, és mondhatjuk azt, hogy hát, eh, azért nem, annyira nem leszek. De, de, de ugyanazok vagyunk. Ugyanazok vagyunk, mert ugyanaz a lélek van bennünk, aki Péterben volt. Ugyanaz a lélek. Nem? Ugyanannak a léleknek egy tört része, hanem ugyanaz a lélek teljesség, ugyanaz az egy Istenek az az egy szent lelke, az bennünk van, ugyanúgy, hogy Péterben is benne, benne volt. Ugyanaz a szent lélek. És ezért nem lehet azt mondani, hogy ó, hát én nem vagyok olyan jó, mint Péter, mert Péter sem volt jó. Tehát Péter, hogyha nem lett volna szent lélek, meg nem, Jézus nem húzta volna rá a néhány néhány néhányszor, akkor, akkor még mindig kardalvagdosnál füleket, és tagadná Jézust. De nem ezt teszi, hanem Istennek egy nagyon hatékony eszköz. És... Ezért nem kell, nem kell szégyellnem magamat, hogyha nem tudok elérni más dolgot, hogy nem vagyok olyan elkötelezett, mint watchman -i. vagy nem vagyok nem tudom, olyan szem, mint a Gábor mondjuk, hogy vízmegázik a haja, és akkor is jól mondjuk, és ez biztos a szentségnek a jelen. Tehát, hogy nem kell viszonyítanom magamat másokhoz, mert mihez viszonyítom magamat? Én egyszerű hangszóróként, hát teljesen ilyen hangszóró vagy olyan hangszóró, Hangtechnikai szempontból nem helytálló de hogy teljesen úgy, hogy ilyen cső vagy olyan cső, piros vagy sárga cső, azon ugyanúgy, hogy át tud folyni a víz. Ugyanúgy Isten tud rajtam keresztül dolgozni, egy Péteren keresztül tudott, vagy egy Watchman, vagy a Gáboron keresztül tud, vagy bármelyikünkön keresztül tud rajtad keresztül is. Mindenkin keresztül ugyanúgy Isten dolgozni. Egyszerűen csak nem kell magunkat így leszűkíteni, és Ja, Istenem, hát de hogyha most itt hang, sok víz jön ki rajtam, akkor felfogok tűnni, és akkor jönnek az emberek, és megrubdosnak, vagy, vagy, vagy romlik ró a megítélésem, vagy a szanyagülak, hogyha én most kiállok melletted, Istenem, ne haragudj, én ezt már nem vállom be. Akkor elértem a határomhoz. Elértem a, elértem ugye a végére, így a, a azt mondom, hogy isten oké, bizonyítottad magadat, de nekem mennyit él az, az evangélium? Egy millió forintot. Vagy mondjuk azt, hogy valaki kiröhög. Vagy, vagy bármilyen. Képzeljétek el a legnagyobb félelmeteket, na az. Az a határ. Ezért mondom, hogy mindannyiunknak van ilyen, ilyen határ az életében, és ezért mondom, hogy ne érezzétek magatokat károztatva, mert emberek vagyunk. Sosem leszünk teljesen odaadóak, mert egyedül Krisztus volt az, aki teljesen odaadó volt. És a 26. verstől olvassuk, ugye ott tartunk, hogy, hogy mondták, hogy hát figyeljetek, akik nem voltak a börtön, azok most a temploma vannak, és amit mondtunk, hogy ne csinálják, azt csinálják, pontosan azt csinálják. Akkor elment a parancsnok a poroszlókkal, és elvállították őket, de erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi, megkövezi őket. Elővezették tehát, és a nagy tanácsrali állították őket, a főpap pedig kérdőre mondta őket. Nem, te szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok ebben a névben, és íme betöltöttek Jeruzsálemet a tanítással, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok erre így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Ami atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függőször megöltetek, az Isten őt jobbjával fejedelemmé és üdvözítővé emelte, hogy megtérés és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi vagyunk adhanói ezeknek, az eseményeknek, csak úgy, mint a szentélek, akit Isten adott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Azok pedig ezeket hallva a fogukat csikorgatták és arról találkoztak, hogy megölik őket. Jön egy kérdés, hogy nem megmondtuk, hogy ne tegyétek, és a válasz pedig az, hogy inkább, Istenek engedelmeskedők inkább, és elmondja az evangéliumot. Elmondja, hogy a Krisztus. Elmondja a bizonyság ságtérteit. Elmondja Péter azt, hogy mi volt, ami megváltoztatta az életemet. Mi alapján töltötte Krisztus mellett. Onnan, hogy, hogy elhiszem azt, hogy Krisztus az, akinek ő mondta magát. És itt elmondja ezeket a dolgokat. Nem azt mondja, hogy egy védőbeszédet mond, majd olvassunk nem sokára Isten védő védőbeszédét. De látjuk azt, hogy, hogy ő elmondja azt, amit valószínűleg a templomba is elmondott. Elmondja azt, amit valószínűleg elmondott a Újra és újra és újra és újra. Az üzenet nem változik meg. Azért, mert más a körülmény attól még ugyanaz az elhívás. És Péter ezt teljesen tisztán látja, hát a Szent tisztán erősen megmutatja neki, hogy na, akkor itt a lehetőség, hogy újra elmond. És Jézus mit mondottam? Mondott, azt mondta, hogy ha ne féljetek, hogy amikor a nagy, nagy tanácsra titeket, hogy mit mondjatok, mert a Szent Félek akkor meg fogja mondani, hogy mit mondjatok. Mert itt látjuk gyakorlatban ezt a dolgot. Nem először, és nem is utoljára. És... Látjuk, hogy, hogy egy, egy vételen elkötelezett. Azt mondják neki, hogy figyelj, legutóbb börtönben voltatok, most ide titeket, csak azért nem erőszakkal, mert a saját életünket, és nem megmondtuk szigorú, hogy ne csináljátok, és ők azt mondják, hogy de. De ez még, mindig a, még mindig nem értük el a határomat, azt mondja Péter, én a halálért megyek ezzel az zenettel. Akkor elmondom, most még egyszer lehet, hogy nem értettétek meg, és elmondja. Lehet, hogy néhányit mert mondtuk volna, hogy hát de mondtátok, bocsánat, elnézést, megyünk. hogy egy szomszéd országba, mert ott egyszerűbb az élet, hogy megélne át. Amikor, amikor elnyomott országokban a keresztényekre, hogy így, így úgy tudunk nézni, hogy ők komolyan csinálják. Na, ők tovább tolják a határukat. És ez sajnos egy természetes jelenség. A legnagyobb ébredések mindig akkor voltak Magyarországon is, a 20 évekbe években például, amikor elnyomás volt, amikor kereszténynek lenni nem volt, nem az, hogy elfogadott, vagy, vagy akár csak nem menő, hanem üldözött volt. Akkor voltak nagy ébredések. A világon mindenhol akkor voltak nagy érdemébredések, amikor a kereszténységet elnyomták. Azért, mert kipróbált hit, ami erősít. A nem kipróbált klubtagság, az semmi. Az még nem is kívánatos, az valami gagyi izzacsekszagú dolog szokott lenni. Ha amikor azt mondta, hogy elköteleződök Isten mellett, akkor Isten belevisz a mélybe, és hatalmas dolgokat tud rajtad keresztül tenni. Egyre nagyobb dolgokat is egyre jobban bizonyít neked és másoknak, és egyre jobban megmutatja az ő saját dicsőséget, saját erejét. És meg fogod térni az emberek. Attól, hogy ezt mondod, nem azt mondod el, hogy, ja, hogy a kereszténység olyan szép dolog, meg hogy élettanácsok, meg minden, hanem Péter arról beszélt, hogy beréz, beszél kicsoda Jézus, hogy Isten mivétette tette Jézust. Erről beszél újra és újra és újra és újra. Nem foglalkozik azzal, hogy mive kerül neki ez az üzenet. És a 34.-től pedig olvasok egy nagyon érdekes részt. Itt Kamáli egy egy, nagyon, nagyon jó felolvasom. De fált a nagy egy farizeus névszerűen Gamáliel az egész nép előtt tisztelben álló törvénytudó, és megparancsolt, hogy egy kis időre vezessék ki ezeket az embereket. Majd így szólt hozzájuk: Izrael férfiai, jól gondoljátok meg, mit készültök tenni ezekkel az emberekkel? Mert nem is olyan régen felkelt te Teudás, aki azt állította magáról, hogy ő valaki, mintegy 400 ember csatlakozott hozzá, de megölték és aki követték őt, mint szétszértek és semmi adtak. Ezután, az összeírás idején felkelt a galilai údás és sok népet maga mellé állított, de ő is elveszett, és mindazok, akik őt követték, Most Mostanra nézve is azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássatok szabadon őket, mert ha emberektől van ez gondolás, vagy ez a dolog, semmi lesz. Ha pedig Istentől van, van, úgysem tudjátok elállít, leállítani őket, sőt, esetleg Isten ellen harcol, harcol, harcolónak is találtattok. Engedtek azért neki, és miután előállították az apostolokat, előszólítottak az apostolákat, megverték őket, mert megparancsolták nekik, hogy Jézus nevében ne szóljanak, és azzal elbocsájtották őket. Azt látjuk, hogy jön egy várható folytatás. Volt egy fenyegetés, volt egy börtön, most meg egy megverés. Egyre nagyobb a vezetők, egyre nagyobb sújtatnak a szavuknak, hogy figyeljetek, komolyan gondoltuk. És most már, most már bántják is őket. Nem csak megfosztják a szabadságuktól őket törvényes keretek között, ugye, hogy hívják, ezt nem tudom, van erre olyan kifejezés, hogy milyen, milyen börtön, hogy egy 24 órára még nem tudsz a bírósra. Előzetes. Előzetes, szépen. Tehát nem előzetes rakják őket, hanem, hanem, hanem most már meg is verik, most már büntetés kapnak azért, hogy vállalják. És az csátának az a célja, hogy, hogy hogy mindent elpusztítson, ami Istentől van. Minél inkább Istennek az összes ilyen kis rügyét, meghajtását az letördelje. Vagy egy ilyen nagyon gonosz kertész, aki nem mecc, hanem ő, ő mészárol a Minden, ami Istentől van, azt ő megpróbálja elpusztítani. És Istennek pedig minden, mi a célja, hogy mindent megerősítsen bennünk, ami tőle van. Ezt néha úgy csinálja, hogy lemetsz durván, vagy kivág részeket, de, de Istennek meg az a cél, hogy megerősítsen minket. És Isten, ezt mondja Gamelia, hogy ha Isten több van, akkor Isten meg fogja erős, meg fogja igazolni fogja, amit ő csinál. Nem, akkor meg úgyis megy a levesbe az egész. Hiszen itt volt Eudás, meg itt volt Judás, meg ott volt Brian, meg ugye sokan ott voltak, akiknek <gül> ennek voltak követői, de aztán mégsem voltak követői, amikor már eltűntek. De itt van ez a Jézus, hát most, hogy feltámadt vagy nem, azt hagyjuk, de Na, hát, majd várjuk ki a végét. És, és azt látjuk, hogy, hogy, hogy ezzel kimondja azt az igazságot, hogy Isten megáldja azt, amit ő akar. A sátán pedig úgy is minden, minden, Nem csak a keresztényeket, hanem nem keresztényeket is tönkreteszi. Mert ő azért jött, hogy öljön, csal, öljön lopjon és pusztítson. Nem válogat. Neki nem az a lényeg, hogy a keresztény Isten keresztbe egy hanem hogy romboljon. Ő a száz százalék tökéletes győ, gonoszság. Nem a keresztényekkel, hanem minden ellen. És amikor megalkuszok, amikor értéket szabok Krisztusnak, ahogy Júdás is értéket szabott 30 az pénznél Krisztusért, amikor én ott szabok értéket Krisztusért, hogy, hogy a megítélésem a kollégáim előtt mondjuk ne, ne csökkenjen, mert én mondjuk vállalom az evangéliumot. Amikor megalkuszok bármilyen területen, akkor beárazom Krisztust. De nem arra az árra, amit ő megfizetett, amit ő bizonyított, akár az illetemben, akár másokéba, akár a kereszt halálban, hanem bőven alatta. Kiárosítom Krisztust. De ne legyünk ilyenek! És ezt megint nem az mondom, hogy ki büdösek, hogy kiárosítjátok Krisztust. Én is kiárosítom, mindenki kiárosítjuk Krisztust, mert nem tudunk végletekig elhaladni, mert ez csak Krisztus képes egyedül. Péternek valahogy sikerült, tehát hogy az, az nagy kegyelem, hogy ez ezt tudta csinálni. De hogy, hogy ne akarjunk itt megállni hanem legyünk bátrak. És menjünk el a véglettekig. Amit Isten kér, hogy menjünk, azt mondjunk, ne foglalkozunk azzal, be fog kerülni, hanem csak menjünk, legyünk bátrak. Keskeny az az út, és kevesen járnak rajta, legyünk azok, akik a keskeny úton mennek. És ne akarjuk, ó, oh, hát itt nem félek el, akkor átmegynek a széles útra. És hogyha ha beárazom Krisztust, akkor a sátán céljait szolgálom, mert egyszerűen Isten munkáját megakasztom. Isten folytatni fogja a munkáját, tehát nem rajtam áll, vagy bukik a, a világ megváltásának terve. Meg nem is rajtatok de egyszerűen megakasztom Isten munkáját bennem, és rajtom keresztül mások életében És hogy ne álljunk meg, ne árazzuk be Istenet, hanem legyünk bátor követői. És a 41-42. vers nagyon érdekes. Ők azért örömmel mentek el a nagy tanács színére, hogy méltókát tétettek arra, hogy az ő nevért gyalázatot viseljenek, vagy Jézus nevér gyalázatot viseljenek. És nem szűntek meg minden nap a templomban és házanként tanítani, és hirdetni Jézust a Krisztust. Azt mondják hogy, hogy Menni, megyünk tovább, hogy tovább ahostolkodunk, tovább, tovább nem fogunk megállni. És Krisztusért ingen dicsőség árat fizetni. Dicsőség, amikor előleget kérnek az evangéliumért. Egy veréssel, egy börtönnel, egy fenyegetéssel, egy, egy lenézéssel, leszólással, egy kiközösítéssel, egy keresztbetétellel, bármilyen, ez dicsőség. Máté 5.10-ben olvasok, Máté 5. 10-12. Máté 5-10-12. Azt mondja, Jézus hegyi beszédben boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mint például Péterét, Péteréket, mert bővék a mennyek országa. Tehát nem az, hogy, hogy Megelégítettetnek, megélgalmasságot jönnek, hanem övék a mennyek országa, A fő azoké, akik, akiket üldöznek az igazság miatt, Krisztus igazsága miatt. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek téged, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam, mondja Jézus. Őrüljetek és örvendezetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, így üldözték előtetek a prófétákat is. Ha az Evangéliumért hátrányba részesülsz, akkor utoljú irányba mész. Nem azért, mert hogyha, most ezt mondom magamnak, ha idő után viselkedek, az nem Krisztusnak szerez dicsőséget, meg nem azt mondom, hogy igen, az evangéliumért szenvedek, hanem a saját ügyességem miatt szenvedek. De amikor az evangéliumért szenvedek, bármit, anyagi megkülönböztetést, vagy, vagy, vagy az életemet kérik, vagy megvernek, vagy, vagy lenéznek, akkor az, Krisztus, az, az akkor tudjam azt, hogy na, most részesül a Krisztus dicsőségéből, és Jézus erről beszél János 15-ben és János 15, 15 18-21, János 15-18-21 Ha a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeret, mint titeket, mint az övé, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én kiválasztott titeket magamnak a világból, azért gyűlölt, gyűlölt, ö, azért gyűlölt a világ. Emlékezzetek arra a beszédre, amelyet mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, ha az én beszédemet megtartották, a tihéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. is azt mondja, hogy mire számítotok? Hát ha engem akitől az üzenet támaszik, engem támadnak, akkor titeket miért ne? Az üzenet az ugyanaz. Ti meg még hozzáraktok engem is, mint egy embert, az nagy isteni üzenethez. És még ráadásul ugye Péterék mondják, hogy ti megöltétek, mondják ezt a vezetőknek, ti megöltétek ezt a, ezt a jézus Tehát igenis dicsőséges dolog és természetes dolog az, amikor meg kell fizetnünk az hogy hogy keresztények vagyunk, hogy vagy Krisztus követői vagyunk. Ez, van. Ez megint nem egy politikailag vagy egy kiválatos szöveg egy gyülekezetben, meg nem mondják ezt a megtérésünkkor. Hogy, ja, hogy ez is benne van, ez az apróbetűs rész. Igen, ez az apróbetűs rész. Vagy hát nem is apróbetűs, mert ugyanakkorában van szedve a Bibliában, ez összes többi De hogy ez is benne van. És ne féljünk, ne féljünk megadni ezeket, ezt az árat, mert, mert részesültünk Krisztus szenvedésében, és ez egy nagyon dicsőséges dolog, a országban nézve. És akkor ott van az a kérdés, hogy, hogy mi az az ár, amit hajlandó vagyok megfizetni? Mi az a szenvedés, még hajlandó vagyok részt venni az, az evangéliumek Krisztusért? Hol be Jézust? Mert Jézus a legnagyobbat fizette, értem? Én miért ne meg a legnagyobbat, amit tudok? Az örökkévaló Isten, az örökkévaló Isteni mi volt át adta, ember lett, meghalt a kereszten azért, hogy nekem örök életem legyen, nekem embernek, aki nem érdemlem meg. Ő, akinek nem kellett volna megtenni, odadott mindent azért, hogy, hogy nekem, aki nem érdemlem meg, és esélyem sincs rá, nekem legyen esélyem. És ha nem adok oda mindent, akkor is... Úgy fog bemenni, mint úgy, aki tüzön ment át a Tehát Úgy fog bemenni a mennyben, mint aki ment át. De hogy értitek Isten, mekkora árat fizetett? És ezek legyünk mi is bátrak megfizetni az árat, amit, amit kér, az ő követésében. Legyünk engedelmesek az igének. Ez hát gyakorlatban nem azt jelenti, hogy akkor a halál vagy semmi. Tehát, hogy nem kell most ilyen nagy dolgokra gondolni, hanem az, hogy vagyunk, e megélni az igét. Ha a világ szerint mennénk, akkor, akkor minden ugye azt mondja Jézus, hát ha ebből a világból valótak, akkor szeretnek titeket, nincsen semmi baj. De amikor elkezdtek engem, elkezdtek engem követni, és nekem, nekem engedelmeskedni, amikor megfizettek egy árat, egy vámot a világnak, akkor, akkor tudjátok, hogy akkor, akkor meg meglesztek vetve, de én is meglettem ezekre a dolgokértve. Legyetek bátrak, legyetek nagy lelkű. Mert ott van az örök élet a mennyben, ami minden értékesebb minden értékese vára lett megvásárolva, neked személyesen, neked, nekem, mindannyiunknak külön-külön. Ha élettel volna az egyetlen bűnös, akkor is ki lett volna ezt fizetve. Úgyhogy itt nem ilyen, ilyen vásárol többet és olcsóban ki az dolgokról van szó, szóval hanem Jézus egyér is, egyedül is eljött volna. És Isten fog bátorságot adni az, az egészhez, mert ez mind olyan, hogy jó, de hát én ezt kevés vagyok, igen, kevés vagy, én is kevés vagyok, együtt is kevesek vagyunk. Ha nagy, dícsőítő, vátorító alkalmakat tartunk, akkor is kevesek vagyunk hozzá. De Isten nem kevés ahhoz, mert Isten áll a világnak, áll a körülményeinknek. És Isten egy az életünktől független dolgot ajándékozott, amik az örök életünket. Nem függ a földi életünknek a körülményeitől az örök életünk, az már a miénk. Jézus már kétezer éve elment helyet készíteni, már biztos elkészült veletet már. Lehet, hogy csak a dekorációk kellene, vagy nem tudom, a hűtőt kell már csak meghozni. Bármi ilyesmi. Isten megfizette az árat. Legyünk mi is, kérünk bátorságot, hogy Istenem tudja megfizetni az árat, amikor kell. Amikor kérik az árát, amikor büntetést kell fizetnem a világnak, hogy nem az ő szabályai szegét játszok, akkor valandó megfizetni, mert te már megfizetted, te már megvásároltad az én Kérjünk e bátorságot és, és, és kérjük a lelket, a szemplelket, hogy emlékeztessen erre, mert ez mind szép és jó, csak olyankor nem üteszünk be, amikor kéne. Én erre készültem a tanítás és itt, igen, hát az egy olyan eset lett volna a munkahelyemen, amikor mondtam volna azt, hogy nekem nem ettől függ a megítélésem, hanem attól, hogy örök életem van. És valószínűleg a kollégám képer volna, ez lett volna az ár, amit meg kell fizessek. De én azt mondtam, hogy csak ott megállt a mondatomban, hogy nekem nem ettől függ az a mértékelésem. Emlékeztessen, kérjük a szemkinek, hogy emlékeztessen minket, amikor eljövünk olyan pillanatokra, amikor nyújtják a számlát, csak nem látjuk. Hogy hogy ki kell fizessük az a megosztásának árán. mert ennek van hatalma. Mert amikor Annáliás és Szafirán keresztül ott volt az, hogy, hogy, hogy Isten megmutatta azt, hogy megkéri az árát dolgoknak, akkor utána a nagy tisztelet lett az apostolok felé, meg az üzenet felé. Azt mondták az emberek, hogy ez egy komoly dolog, ezt nem lehet féláról venni, és sokan csatlakoztak. Még többen elköteleződtek, úgyhogy látták, hogy milyen árat kell fizetni. És Ugyanúgy, ahogy, a, ahogy ez az egész csontos dolog, amit mondtam, ez is az, hogy látom, milyen árat kell fizetni, úgyis hajlandó vagyok. És a Szentlek tud minket emlékeztetni, hogy, hogy amikor eljön az ár, a most, most egy olyan időpont van, amikor meg kell fizetni az árat. Jézus, végtelenül szerették, végtelen dolgot fizetett, te adjál valamit, ha érted, hogy mit fizetett. És euh, szeretném azt, hogyha énekelnénk még egy darab éneket, nem lesz három-négy, mint legutóbb volt. Euh, egy, egy, egy dalt még énekeljünk el, és ez egy ilyen, egy ilyen közös imádtság, meg közben lehet nyugodtan imádkozni, meg kell énekelni, meg ilyesmi, tehát, hogy legyen egy közös imádságunk csak arra, hogy Isten nagyon bátorságot, és em, emlékezte, emlékeztessen minket, amikor, amikor fizetni kell. És így adjon legyen mennyi perspektívánk, legyen nekem is, nektek is, mennyi perspektívánk, legyünk hajlandók megfizetni az árát most sem, most sem, a Na, Az Köszönöm azt, hogy, hogy te adsz mi bátorságot. Köszönöm szentileg, hogy te emlékeztetsz minket arra, hogy hogyha fizetni kell az árát az evangéliumnak. Köszönöm azt, hogy a posta lehetünk, uram, neked mind És, és nem, nem csak úgy, úgy úgy, vagyunk állítva, vanom használnak a te a te be, vagy a világot megment. És kérlek, uram, ugye, hogy adj nekünk bátorságot, add, hogy, hogy tényleg legyünk, legyünk, mennyi perspektívára rendelkezünk, ne legyünk sohányra, uram, ilyen amikor a, ahhoz a való üségünkről van szó, meg a te megvallásodban, olyan bátrak, mint Péter, meg, meg, meg az egész akkori keresztények voltak, akik olyan kiálltak, érte. meg olyan azok is, akik, akik, akik bármikor később a során kiálltak, és olyan kérlek, hogy járj meg azok a bátorsággal, akik a világ bármelyik részén, a szenvednek a hitükért, amikor akinek veszélyben van az életük, vagy a megélhetésük, hogy bármi megkülönböztetésbe hátrányosan részesülnek a hitükért, tudom, kérlek, hogy legyen nekik bátorságot, tudom, azokat, akik, akik börtönben vannak a, a, a hitükért, akik, akik a halált várják azért, mert, mert bennet hisznek, és ezt megvallottak, és nem tagadtak meg. Tudom, kérlek, hogy legyen nekik menjeni perspektívát, kérlek, tudom, hogy nekünk is hogy hajlandóságot akár ezeket megfizetni, nem azért, mert hogy, hogy mártirok legyünk, hanem azért, mert mert hogy felismerjük azt a szeretetemet. Kérlek, hogy minél van, megismerjünk Téged, minél van, lássuk a szeretetedet, és minél van, meglássuk azt, hogy Te milyen végtelen állat fizettél, a Te végtelen szeretetet belértünk. Köszönöm Neked jól, hogy jelhetünk hozzad, és mivel, amikor hibázunk, és megtagadunk Téged, és, és, és beárazunk, akkor se akkor is újra új reményt, új, új lehetőséget, és, és akkor is továbbra is szeretsz őket ugyanígy. Köszönöm ezt Neked az Új Jézus